Вісім. 2110 рік. Бункер один. Книга регламенту лежала відкритою на його столі. Сторінки згорнулися від корінця, зшитого назавжди. Трой ще раз вивчив майбутню процедуру, свою першу офіційну дію як керівника операції 50. І це нагадало йому церемонію перерізання стрічки – величну виставу, де чоловік із ножицями отримував заслуги за важку працю інших. Регламент, вирішив він, був більше книгою рецептів, ніж інструкцією до експлуатації. Психіатри, які його написали, врахували все, кожну особливість людської натури. І як у психології чи будь-якій іншій галузі, що стосується людської натури, частини, які не мали сенсу, зазвичай служили якійсь глибшій меті. Це змусило Троє замислитися, якою була його мета. Наскільки необхідною була його посада. Він навчався для зовсім іншої роботи мав бути керівником одного бункера, а не всіх. Він отримав підвищення в останній момент, і це викликало у нього відчуття безправності, ніби його місце міг би зайняти будь-хто. Звичайно, навіть якщо його посада була здебільшого номінальною, можливо, вона виконувала якусь символічну функцію. Можливо, він був там не стільки для того, щоб керувати, скільки для того, щоб створювати ілюзію для інших, що ними керують. Трой перегорнув два абзаці в регламенті. Його очі пробігли кожне слово, але жодне з них не закарбувалося в пам'яті. Все в його новому житті змушувало його відволікатися, занадто багато думати. Все було ідеально, організовано, всі рівні завдання та посадові інструкції. Але для чого? Для максимальної апатії? Піднявши погляд, він побачив Віктора, який сидів за своїм столом в кабінеті психологічної служби через коридор. Було б досить легко підійти туди і запитати. Вони більш, ніж будь-який архітектор, спроєктували це місце. Він міг запитати їх, як вони це зробили, і як їм вдалося змусити всіх почуватися такими порожніми всередині. Прихисток для жінок і дітей відігрував певну роль. Трой був у цьому впевнений. Жінки і діти з бункеру один отримали дар довгого сну, а чоловіки залишилися і працювали позмінно. Це позбавило плани пристрасті, запобігло можливості, що чоловіки можуть битися між собою. А ще була рутина – Рутина, що притупляла розум. Це була кастрація думки. Щоденна тяжка праця офісного працівника, який слинив на годинник, відмічався, дивився телевізор, поки сон не наздоганяв його, тричі вимикав будильник і робив це знову. Ситуацію погіршувала відсутність вихідних. Не було вільних днів, це було шість місяців роботи і десятиліття відпочинку. Це змушувало його заздрити решті об'єкта. Всім іншим бункерам, де коридори, мабуть, лунали дитячим сміхом, жіночими голосами, пристрастю і щастям, яких бракувало в цьому бункері, в самому центрі всього. Тут він бачив лише заціпаніння – десятки спільних кімнат, де на плоских телевізорах безперервно показували фільми, десятки немигаючих очей у зручних кріслах. Ніхто не був по-справжньому бадьором. Ніхто не був по-справжньому живим. Мабуть, вони самі цього хотіли. Подивившись на годинник на своєму комп'ютері, Троє побачив, що час іти. Ще один день позаду, ще один день ближче до кінця його зміни. Він закрив свою копію регламенту, зачинив її в своєму столі і попрямував до кімнати зв'язку в кінці коридору. Коли він увійшов, дві голови піднялися від радіостанції. Всі з похмурими обличчями і опущеними бровами в своїх помаранчевих комбінезонах. Троє глибоко вдихнув і взяв себе в руки. Це був офіс. Це була робота. І він був відповідальним за неї. Він просто мав тримати себе в руках. Він був там, щоб перерізати стрічку. Сол, один із провідних радіотехніків, зняв наушники і підвівся, щоб привітати його. Троє не дуже добре знав Сола. Вони жили в одному адміністративному крилі і час від часу бачилися в спортзалі. Коли вони потиснули один одному руки, широке привабливе обличчя Сола пробудило в Троє якісь глибокі спогади. Але він навчився ігнорувати це відчуття. Можливо, це був хтось, кого він зустрів на орієнтаційному курсі ще до свого довгого сну. Сол представив його іншому техніку в помаранчевому комбінезоні, який помахав рукою і не знімав наушників. Ім'я одразу випало з пам'яті. Це не мало значення. З болиці дістали додаткову гарнітуру. Трої взяв її і опустив на шию, не надягаючи наушники, щоби далі чути. Сол знайшов сріблястий роз'єм на кінці гарнітури і провів пальцями по ряду 50 пронумерованих гнізд. Розташування і кімната нагадали троє старовинні фотографії телефонних операторів, які працювали до того, як їх замінили комп'ютери та автоматичні голоси. Уявний образ минулих днів змішався з його нервами та тремором викликаними таблетками, і троє відчув, як під поверхнею раптово виникло бажання посміятися. Сміх ледь не вирвався з нього, але він зумів стриматися. Не було б добре, якби керівник загальних операцій впав у істеріку, коли він збирався оцінити придатність майбутнього керівника бункера. Не ти просто пройдешся по заднаних питаннях», – сказав йому Сол. Він простягнув пластикову картку Трою, який був впевнений, що вона йому не потрібна. Але все одно взяв її. Він майже весь день запам'ятовував процедуру. Крім того, він був упевнений, що немає значення, що він скаже. Завдання оцінювання придатності кандидата краще залишити машинам і комп'ютерам, усім датчикам, вбудованим у віддалені навушники. «Гаразд, ось дзвінок». Сол вказав на єдине миготливе світло на панелі, усіянні моготливими вогниками. «Я з'єднаю вас». Трой поправив навушники, поки технік встановлював з'єднання. Він почув кілька звукових сигналів, перш ніж лінія запрацювала. Хтось важко дихав на іншому кінці. Трой нагадав собі, що цей молодий чоловік буде набагато більш нервовим, ніж він. Зрештою він мав відповідати на запитання, Троє просто мав їх задавати. Він поглянув на картку в руці, його розум раптом спорожнів і він був вдячний, що йому дали цю річ. «Ім'я?» – запитав він молодого чоловіка. «Маркус Денцер!» У його молодому голосі відчувалася тиха впевненість, звук груди випнутих з гордістю. Троє згадав, що колись дуже давно він теж відчував таке. А потім він подумав про світ, в якому народився Маркус Дент, спадщину, про яку він знав лише з книжок. «Розкажіть мені про ваше навчання», – сказав Троє, читаючи з листа. Він намагався говорити рівним глибоким владним голосом, хоча комп'ютери були спроєктовані так, щоб робити це за нього. Сол зробив кільце з пальців, даючи зрозуміти, що отримує хороші дані з навушників хлопця. Трой замислився, чи є у нього подібне обладнання, чи міг хтось у цій кімнаті або в будь-якій іншій зрозуміти, наскільки він нервував. Ну, сер, я стажувався під керівництвом заступника Віліса, перш ніж перейти до ІТ безпеки. Це було рік тому. Я вивчаю регламент уже шість тижнів. Я відчуваю, що готовий, сер. Стажування. Трой забув, що це так називається. Він мав намір принести з собою останню картку зі словником. Яким є ваш основний обов'язок перед бункером? Він ледь не сказав об'єктом. Підтримувати регламент, сэр. А що ви захищаєте понад усе? Він говорив рівним голосом. Найкращі результати можна було отримати, не виявляючи занадто багато емоцій перед людиною, яку оцінювали. «Життя і спадщина!» – процитував Маркус. Трою було важко побачити наступне запитання. Воно було затуманено несподіваною сльозою. Його рука тремтіла. Він опустив тремтячу карту до себе, перш ніж хтось це помітив. «А що потрібно, щоб захистити те, що нам дорого?» – запитав він. Його голос звучав, наче чужий. Він стиснув зуби, щоб вони не цокали. З ним щось було не так. Дуже не так. «Жертва!» – відповів Маркус твердо, як скеля. Троє швидко кліпнув, щоб прояснити зір, а Сол підняв руку, даючи знак, що він може продовжувати, що вимірювання проходять успішно. Тепер їм потрібні були базові показники, щоб біометричні дані могли виявити щирість хлопця щодо перших питань. «Скажіть мені, Маркусе, у вас є дівчина?» Він не знав, чому це було перше, що спало йому на думку. Можливо, це була заздрість до того, що інші бункери не заморожували своїх жінок, не заморожували взагалі нікого. Ніхто в кімнаті зв'язку, здавалося, не реагував і не переймався цим. Офіційна частина тесту закінчилася. «О, так, сер», – сказав Маркус, і трой почув, як дихання хлопця змінилося, і міг уявити, як його тіло розслабилося. «Ми подали заявку на одруження, сер. Чекаємо на відповідь». «Ну, я не думаю, що вам доведеться чекати надто довго. Як її звати?» Малані, сер, вона працює тут в айті. Це чудово. Троє витер очі. Тремор минув. Сол помахав пальцем над головою, даючи зрозуміти, що він може закінчувати. Вони мали достатньо. Маркус Еденте, сказав він, ласкаво просимо до операції 50 Світового регламенту. Дякую, сер, голос молодого чоловіка піднявся на октаву. Була пауза, потім звук глибокого вдиху і затримки дихання. Сер, можна задати питання? Трой дивився на інших. Вони лише знизали плечима і більше нічого не сказали. Він подумав про роль, яку щойно взяв на себе цей молодий чоловік, добре знаючи відчуття, коли тебе підвищують до нових обов'язків. Це суміш страху, ентузіазму і розгубленості. Звичайно, синку, одне питання. Він вирішив, що тут головний він. Він міг встановити кілька власних правил. Маркус прочистив горло, і троє уявив собі тінь і голову бункера, які сидять разом у віддаленій кімнаті, і вчитель вивчає свого учня. «Кілька років тому я втратив свою прабабусю», – сказав Маркус. «Вона часто проговорювалася про дрібниці з минулого, не в забороненому сенсі, а просто через свою деменцію. Лікарі сказали, що вона не реагувала на ліки». Трою не сподобалося, що виживці третього покоління дізнавалися щось про минуле. Маркус, можливо, нещодавно отримав дозвіл на такі речі, але інші ні. Яке у вас питання? запитав Трой. Спадщина, сер. Я також трохи прочитав про неї, звичайно, нехтуючи вивченням регламенту та пакту, і є дещо, що я повинен знати. Ще один глибокий вдих. Чи все в спадщині правда? Трой подумав над цим. Він згадав велику колекцію книг, що містила історію світу, ретельно відредаговану історію. У своїй уяві він бачив шкіряні корінці та позолочені сторінки, ряди книг, які їм показували під час орієнтації. Він кивнув і знову відчув, що йому потрібно витерти очі. «Так!» – сказав він Маркусу сухим і рівним голосом. «Це правда!» Хтось у кімнаті схлипнув. Трой знав, що церемонія тривала вже достатньо довго. «Все, що там написано, абсолютно правда!» Він не додав, що не кожна правда була записана в спадщині. Багато чого було пропущено. І були інші речі, про які він підозрював, ніхто з них не знав, які були вилучені як з книг, так і з пам'яті людей. Спачена – це дозволена правда, хотів він сказати, правда, яка передавалася від покоління до покоління. Але брехня, подумав він про себе, була тим, що вони несли там, у бункері один, у тому затуманеному наркотиками притулку, який якимось чином був відповідальний за виживання людства.